النور نور سورة بسم الله الرحمن الرحيم مرهمة لي ورحمة اللهم عضيلا سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون Bu, bizim nazil edib sizə vacib buyurduğumuz bir surədir. Biz onda açıq aydın ayələr nazil etdik ki, bəlkə düşünüb ibrət alasınız. Əz zaniyət və zani fəcridu kullə vəxidin minhümə miətə cəldəh. ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر واللي يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين زناكر قدنين و زناكر kişinin her birine 100 çubuk vurun eğer Allah'a ve ahiret gününe İnanırsınızsa Allah'ın dinine göre Onlara yazğınız gelmesin Koy müminlerden bir Deste onların ezabına Şahid olsun Az zaniy la yankihu İlla zaniyaten Av Və zaniyətü la yankihu Ha İlla zanin Av وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Zinakar kişi ancaq zinakar və ya müşrik bir qadınla evlenebilər. Zinakar qadın da yalnız zinakar və ya müşrik bir kişiyə ərək edə bilər. Müminlərə isə bu haram edilmişdir. والذين يظنون المحصنات تم لما ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلده فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم Sonra dörd şahid gətirməyən kəslərə səksən çubu vurum və onların şahidliyini heç vaxt qəbul etməyim. Onlar əsl fəsiklərdir. İlləl-ləziyinə təbu min bə'di dəlikə və əsləxu fə inna allaha rəhim. Bundan sonra tövbe edip özlərini islah edənlərdən başka, şüphesiz ki Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Vallədin <Gülüyor> yarmun azvəcəhum və ləm فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَتُ أَنَّ الله اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْكَانَ مِنَ الْكَادِبِينَ Arvadlarını zinada cünahlandırıp, özlerinden başka şahidleri olmayanların hər birinin şahidliyi, özünün doğru danışanlardan olmasına dair dört dəfə Allahı şahid tutması 5-ci dəfə isə əgər yalan danışanlardandırsa Allah ona lənət eləsin deməsidir. وَيَجْرَؤُ عَنْهُ الْعَذَابَ أَنْ Qadının da ərinin yalan danışanlardan olduğuna dair 4 dəfə Allahı şahid tutması cəzanı ondan dəf edər. Wal khamisata an ghadab dəfə əgər ər doğru danışanlardandırsa Allah o qadına lənət eləsin deməlidir. Əgər Allahın sizə lütfü və mərhəməti olmasaydı, Allah tövbələri qəbul edən və müdrik olmasaydı, yalan danışanlar Allahın lənətinə gələrdilər. إن الذين جاءوا بالإبك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم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 böyük bir əzab gözləyir. Ləula ismaətumuhu zannəl müminunu vel müminatu bi anfusihim khayran və üçün siz bunu eşitdiğiniz zaman mömin kişilər və qadınlar bir-birləri haqqda yaxşı fikirdə olub Bu açıq aydın bir bəhtdandır demədilər. Bi Laula ja'u Nəyə görə onlar buna dair 4 şahid gətirmədilər? Madam ki şahid gətirmədilər deməli onlar Allah yanında əsl yalançılardılar. Və ləv lə fəznu ləllahi əleykum və rəhmətuhu fi d-dunyə və l-əxirə və rəhmətuhu fi d-dunyə və l-əxirə Əgər Allahın dünyada və axirətdə sizə lütfü və mərhəməti olmasaydı, gedikodularınıza görə, size böyük bir əzab tokunardı. İd telakqavunə hu bi əlsinətiküm və tequlunə bi əfvəhiküm mə leysə ləkum bihī ilm və texsəbunə hu heynən və hüvə əndə hə O zaman siz bunu dilinizə gətirir, bilmədiyiniz sözü danışır və onu əhəmiyyətsiz bir şey hesab edirdiniz. Albu ki bu Allah yanında çox böyük günahdır. Walau <Sessizlik> la id sam'tumuhu qultum ma yakunu lana an SÜBHƏNƏKƏ HƏDƏ BÜHTƏNUN AZİM Nə üçün siz onu eşitdiyiniz zaman bizə bunu danışmaq yaraşmaz Allahım, sən pak və müqəddəssən bu çox böyük bir böhdəndir demədiniz Ya'idhukumullahu ən təudu li mitlihi əbədən inkun Əgər müminsinizsə, bilin ki, Allah sizə bir daha buna bənzər şeyləri təkrarən etməməyinizi nəsihət edir. Allahu Allah öz ayələrini sizə belə izah edir. Allah biləndir, müdriktir. İnnal ladhīna yuhibbūna an tashīʿa al-fāḥishata bil-ladhīna āmanū lahum ʿadhābun alīm lahum ʿadhābun alīmun fi d-dunyā wal-ākhirah wa-llāhu yaʿlamu wa-antum yayılmasını isteyenler üçün, Dünyada və ahirətdə acılı-ağrılı bir əzab vardır. Allah bilir, siz isə bilmirsiniz. Əgər Allahın sizə lütfü və mərhəməti olmasaydı, Allah şəfqətli, وَرَحِمَ لْيْ لَمْ يَكُنْ لَوْلَا رَحْمَةُ اللَّهِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي iman getirenler şeytanın iziyle gitmeyin kim şeytanın iziyle geçse bilsin ki O, şeytan, iğrənç və yaramaz işlər görməyi əmr edir. Əgər Allahın sizə lütfü və mərhəməti olmasaydı, sizdən heç kəs heç vaxt təmizə çıxmazdı. Lakin Allah istədiyini təmizə çıxardır. Allah eşidəndir, biləndir. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اُولِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْيَعْفُو وَالْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Koy aranızda olan fezilet ve servet sahipleri, Qohumlara, miskinlərə və Allah yolunda hicrət edənlərə heç bir şey verməyəcəklərinə and içməsinlər. Qoy əhv edib bağışlasınlar, məyər siz Allahın sizi bağışlamasını istəmirsinizmi? Allah bağışlayandır, rəhəmlidir.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 O gün Allah onlara özlerine layıq cezanı tam verecek. Ve onlar Allah'ın aydın hak olduğunu bilecekler. 119. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات 110. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 111. أولئك مما يقولون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 İftiraçıların söylədiklərindən uzaqdılar. Onları bağışlanma və bolluca ruzi gözləyir. Ey əmin olanlar, başqalarının evlərinə öz xəttə təstəhnisu və tüsəllimu alə əhlihə dəlikum xayrun ləkum ləalləkum tədəkkərun Ey iman gətirənlər! Özgə evlərə icazə almadan və onların sakinlərinə salam vermədən girməyin! Bu sizin üçün daha yaxşıdır. Bəlkə düşünüb ibret alasınız. Ve ellem tecidu fiha ahadan fe la tadkhuluha hatta yu'zena lakum. Ve in qila orada hiç kəsi tapmasanız Sizə izin verilməyincə oraya girməyin. Sizə qayırın deyilsə, qayıdın. Bu sizin üçün daha təmizdir. Allah nə etdiklərinizi bilir. Laysa alaykum junah an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un Allahü ya'lamu ma tubduna ve ma tektumun. yaşayış üçün olmayan evlərə izinsiz daxil olmaq sizin üçün günah deyildir. Allah sizin aşkara çıxardığınızı da gizlində saxladığınızı da bilir. Qul lil mu'minina min absarihim wa yahfazu furujahum Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum Dhalika azka Mümin kişilərə de ki harama baxmayib gözlərini aşağıya diksinlər Və cinsiyyət üzvlərini zinadan qorusunlar, bu onlar üçün daha təmiz olar. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır. <Sessiz> ki, <onların>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 او اباء عولتهم او ابنائهم او ابناء عولتهم او ابناء عولتهم او اخوانهم او بني اخوانهم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 ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون مؤمن qadınlara da de ki harama baxmayib gözlərini aşağıya diksinlər və cinsiyyət üzvlərini zinadan qorusunlar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 Ey iman getirenlər, hamınız Allah'a tövbe edin ki, belkə nicət tapasınız. وَاَنْكِحُ الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَا يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهُ Və Allahu əsiyun əlim Aranızda olan subay kişiləri və ərsiz qadınları, əməli salih kölə və kənizlərinizi evləndirin. Əgər onlar kasıddırlarsa, Allah öz lütfi ilə onları varlı edər. Allah lütfi ilə genişdir, biləndir. والَسْتَعسِ فيِي الذيينَ لا يَجونَ لِكاحًا حتىَت يونَهُم اللهَّهُ مِ آ قَضْنِ وََّذ يَذتَغونَ الْ الكِتَابَ مَِّا مَلَكَتأَمَانكُم فَكاتِبُهُم إ عَمتُم فيِيهِم خَيْر وَآتُهُم مِمَّ لِلَّهِ الذي آتكُم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكره فانه ان الله من بعد اكراههم غفور رحيم Koy, evlenmeye imkanı olmayanlar Allah öz lütfuyla onları varlandırana kadar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 Bəyyinətin və məthələn minələziyinə xaləu min qabrikum və məthələn minələziyinə xaləu min qabrikum və məuqidətən lilmuttəqin Biz açıq aydın ayələr, sizdən əvvəl gəlib gedənlər barəsində məsəllər və müttəqilər üçün öyüd nəsihət nazil etdik.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 زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء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 misallar çəkir. Allah hər şeyi biləndir. Fi buyutin adinallahu an Bu nur Allahın tikilib ucaldılmasına və içində öz adının zikr izin verdiyi evlərdədir. Orada seher, akşam, buna tarifler deyiller. Rijalun la tülhihim ticaretun, wala bay'un ən zikrillâh La tülhihim ticaretun, wala bay'un ən zikrillâhi, ve iqamil salati, ve iytâiz zekâh Yəxafun yawman tataqallabu O kişilər ki, nə ticarət, nə də alış-veriş onları Allahı zikr etməkdən, namaz qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırmır. Onlar qəlblərin və gözlərin çevriləcəyi bir gündən qorxurlar. Liyəcziyəhumullāhu əhsələ mə amilu və yəzidəhum min fədlih. Və allāhu yərzüqü mən yəşəəu bi Bu ona görədir ki, Allah onları etdikləri əməllerin ən gözəli ilə mükafatlandırsın. Onlara olan lütfünü artırsın. Allah istədiyinə, Hesapsız ruzi verir. Vəl-ləzîne keferu a'maluhum keserə <Sessiz> bin biqiətin yəhsebuhu zəm'ânu mə'a hattə idə cəəəhu ləm yeciduhu şeyəm <şeydir> ve vəcədə Allahə əindəhu fəwaffāhu hisəbəh. Vallahu sari'un hisab. Kafirlerin əməlləri səhradakı ilğıma bənzəyir ki, susamış kimsə onu su hesab edər. Ona yaxınlaşdıqda isə onun heçnə olduğunu görər. O öz yanında Allahı tapar. O da onun cəzasını verir. Allah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 Az qala onu görməz. Allah künə nur verməsə onun nuru olmaz. Əlm tara en Allah yüsbihu lehu men fis semavati vel ardı vət tayr sahaftat. Kullu qad alima salatesu vət tasbihu. Vallahu alimun bima yef'alun. Meyər və yerdə olanların, həm də qanad açıp uçan quşların Allah'a təriflər dediklərini mi? Hər biri öz duasını və həmd-sənasını bilir. Allah onların nə etdiklərini bilir. وَلِلَّٰهِ وَلِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ Qöylerin və yerin mülkü, Allah'a məxsustur. Dönüş de, Allah'adır. أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا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 Məyər görmürsənmə ki, Allah buludları qovur, sonra onları bir-birinə qovuşdurur, sonra da onları bulut topasına çevirir. Sən onun arasından yağmur çıxdığını görürsən. Allah göydən, oradakı dağlar kimi bulutlardan dolu yağdırır, sonra da onunla istədiyini vurur,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 Bəsirət sahipləri üçün bir ibret vardır. Və Allahü khalaqa kullə dəbbətim mimmə Fə minhüm mən yemşi alə bəqnih Və minhüm mən وَمِنْ هُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعْ Allah اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah hər bir canlını sudan yaratmışdır. Onlardan bəzisi qarnı üstə sürünür, bəzisi iki ayaq üstündə gəzir, Bəzisi də dörd ayaq üstündə gəzir. Allah istədiyini yaradır. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir. Ləqəd ənzəlnə əyətin mübəyinət Ləqəd ənzəlnə əyətin mübəyinət Və Allahu yəhdiməyin İlə siratin müstəqim Biz açıq aydın ayələr nazil etdik. Allah istədiyini doğru yola yönəldir. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولائك ettik deyiller bundan sonra ise onlardan bir deste üç çevirir onlar mümin değiller وَاِذَا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ Aralarında hüküm vermək üçün Allah'ın ve onun elçisinin yanına çağırıldıkları zaman onlardan bir dəstə üç çevirir. وَإِنْ يَكُلَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ Onlar haqlı olsaydılar, itaət edib onun yanına gelerdiler. أَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَمِ اِرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ورسوله? Onların qəlbində xəstəlik mi var? Yoxsa onlar şübhiyə mi düşüblər? Ya da Allahın və onun elçisinin onlara haqsızlıq edəcəklərindən qorxurlar? Xeyr, məhz onlar zalimdürlər. İnnama kana qaulul mu'minina iza du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma baynahum an yaqulu an yaqulu sami'na wa ata'na Aralarında hökm vermək üçün Allahın və onun elçisinin yanına çağırıldıqda Müminlərin sözü ancaq eşidirik və itayət edirik demələridir. Nicat tapanlar da məhz onlardır. O men yut'i llaha wa rasuluhu wa və onun elçisinə itayət edənlər, Allahdan qorxub çəkinənlər məhz onlar, uğur qazananlardır. Aqunsamu billahi jahda tuqsimu ta'atun ma'rufe Allah khabir bima Allah'a çox möhkəm and ki, əgər sən onlara əmr etsən Onlar mütləq döyüşə çıxacaqlar. De ki, and içməyin, itayətiniz bəllidir. Şübhəsiz ki, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Qul <gül> ətiyu allaha və ətiyu rəsul, fəin təvelləu fəinnəmə aleyhima hümmilə və aleykum ma hümmiltüm. وَاِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ De ki, Allah'a və Peyğəmbərə itayət edin. Əgər üst çevirsəniz, bilin ki, O ancaq özünə həvalə edilənə cevab deyilir. Siz də ancaq özünüzə həvalə edilənə cevab deyilsiniz. Əgər ona itayət etsəniz, Doğru yola yönəlmiş olarsınız. Peyğəmbərin öhdəsinə düşən isə, ancaq açıq aşkar təbliğat aparmakdır. Və ədəlləhu ləzīnə əmənu minkum və əminu s-salihəti <Sessizlik> ləyəstəxlifənəhum fəl-ərdikəmə əstəxləfən ləzīnə min qabrihim. Və ələyüməkkənənə ləhum dīnəhumu ləzi وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Allah sizlərdən iman gətirib, yaxşı işlər görənlərə vəd etmişdir ki, özlərindən əvvəlçiləri, varislər etdiyi kimi,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 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Namaz qılın, zəkat verin, ve Peyğəmbərə itayət edin ki, size rəhm edilsin. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي Lə təhsəbən nəl-ləzīnə kəfəru mu'cizīnə fəl-ərd, və məqvəhumun nər və ləbi əsəl-məsiyyir. Kafirlərin yeryüzündə Allah'tan yaxa qurtarabilecəklərini zənn etmə. Onların sığınacaqları yer, oddur. Ora nəpis dönüş yeridir. يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يذلغوا الحلم منكم والذين لم الحلم منكم ثلاث مرات مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ قَوَافِلٌ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ على بَعْضٍ ƏZƏLİKƏ YÜBƏYİN ULLAHU LƏKUM UL AYƏTİ VƏ Ey iman gətirənlər! Sahib olduğunuz kölələr və həddübuluğa çatmayanlar yanınıza girmək istədikdə qoy üç vaxtda sizdən izin istəsinlər. Sübh namazından əvvəl gün orta paltarınızı çıxartdığınız zaman və gece namazından sonra Bu sizin çılpaq ola biləcəyiniz 3 vaxtdır. Qalan vaxtlarda bir-birinizin yanına icazəsiz girməkdə nə sizə nə də onlara heç bir günah gəlməz. Allah ayələri sizə belə izah edir. Allah biləndir, müdrikdir.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 Allah öz ayələrini size bələ izah edir. Allah biləndir, müdriktir. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَٓا اِلَّا ت۪ي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرٌ əleyəəleyin nəcunəxun əya baətiyəbə hun qayıra mutəbər dicətin biziəə əy dəib nə xaayırulə hun nəallahuəmiəlim. Ərək etməktən ümidini üzmüş yaşlıq qadınlara, ayıb yerlərini göstərmədən hicablarını soyunmasında günah yoktur. Lakin bunu etməmək onlar üçün daha xeyirlidir. Allah eşidəndir, biləndir. Laysa alal a'ma haraju və la alal a'rəc haraju və la alal marid haraju ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتيحه او ما ملكتم مفاتيحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاطا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 آيَلَرْنِي سِيزَه بِلَا إِزَاحُدِر كِي بَاشَا دُشَأْسِنِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ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 Fəni Peyğəmbəri öz aranızda bir-birinizi çağırdığınız kimi çağırmayın. Allah sizin aranızdan daldalanaraq xalvətçə çıxıb gedənləri bilir. Qoy onun əmrinə qarşı çıxanlar başlarına bir bəla gəlməsindən, yaxud özlərinə ağrılı-acılı bir əzab üzv verməsindən qorxsunlar. Ələ inə lilləhi məki səməvəti vəl-ərd qad yə'ləmü -mə, mə əntum aləyih. Qad yə'ləm mə əntum ələyhə və yəvmə yürcağun ələyhə fə yunəbbirun bimə əmilu Wallahu şeyin ələym Göylerde və yerdə nə varsa Allah'a məksustur. O sizin nə əməl sahibi olduğunuzu